Nu går det för långt. Nu måste något göras åt ungdomens förfall, tycker kyrkoherde Gustav Grände i Halland som inte längre tiger still. En lördag dyker han upp på en dansbana i åker där han försöker mana ungdomarna att ta sitt förnuft till fånga. Han tvingas av dansbanan, men debatten är igång om dansbaneeländet och till medborgarplatsen i Stockholm kommer över 7000 människor för att höra honom tala. Det är också min fasta förvisning att den ansvarskännande ungdomens skaror som redan är mycket stora, skola ökas och bilda en enig front mot ett hållningslöst, skelslöst, neddragande och förflackande nöjesliv och gå fram för skapandet av ett nöjesliv där allvar och glädje går samman och genomtränger varandra. Ett nöjesliv som skänker en välbehörig avspänning, ro och vederkvickelse. Ett nöjesliv är den svenska flaggan med den oförfalskade trohetens och rena kärlekens symboler kan utan att förnedras resas mitt ibland den festglada skaran.